Invitiamo tutte e tutti alla pericena di autofinanziamento. Il 21 maggio alle ore 20 al Nido di Vespe via degli Arvali 13A. You La di pianta, la cui radice ricorda la figura umana, in molte tradizioni popolari costituisce un talismano universale con proprietà afrodesiacche, velenose e allucinogene. streetball against e Da Palermo a Roma, da Roma a Palermo. Il 20 e il 21 maggio, Metropolis, il laboratorio della città meticcia, incontra il Mediterraneo antirazzista. Noi toglietevi il cappello! Venerdì 20 maggio, dalle ore 16, streetball nelle strade di Tor Sapienza. Ore 18, incontro tra le realtà che aderiscono alla puntata romana del Mediterraneo antirazzista. Ore 20, cena di autofinanziamento. Dalle ore 23, assalti frontali, gente strana posse e leleprox. Sabato 21 maggio, per l'intera giornata, a partire dalle ore 10, tornei di calcio a 5, basket 1 contro 1, palla a volo. Metropolis, via Prenestina 913. Metropolis.noblogs.org Schiaccia il razzismo. Node Fest 2011. Festival itinerante di arti elettroniche e digitali. Dakar, 29 gennaio. Roma, 20 maggio. Node Africa Project. Viaggio al contrario sulle rotte dei migranti. Un viaggio. Un album. Un documentario. Ore 19. Hip-hop come rivalsa sociale. Africa Cult Urban incontra gli MC dell'underground italiano. Ore 23. Concerto hip-hop con MC senegalesi e italiani e presentazioni. Dell'album registrato a Dakar. A seguire, Node Q DJ7. Durante la serata, mostre, installazioni, proiezioni, Expo. Apertura ore 19, chiusura ore 4. No white, no black, rap is back. Dal, dal, nord, dal nord al sud, sud. Dal dal sud. dall'ovest all'est. All no white, no black, rapp is back. Dal, dal nord al sud, dall'ovest all'est. All CSA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 Celle, Roma, www.forteprenestino.net Martedì 10 maggio, ennesima aggressione fascista, Reclaimed Street, fuori fasci dalle nostre strade. E allora sono le 20.15, e anzi le 20 e 16, quindi quasi in perfetto orario inizia Entropia Massima. Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa 87.9 in FM torniamo con Entropia Massima per parlare di acqua abbiamo con noi E compagni, del, compagni geologi eh, che eh, ci parleranno insomma sapete come sapete ci sono in programma ancora il eh, Berlusconi non è riuscito a impedire questi referendum e quindi i referendum si faranno eh, ci sono appunto questi quesiti sull'acqua ma noi eh, appunto non aderendo Alla par Condition non eh, ospitiamo interventi a favore o contro, però eh, possiamo fare trasmissioni di approfondimento sul tema e questo appunto facciamo con questi compagni, questi due compagni che sono qui eh, da noi in studio, quindi lascio loro subito la parola. Sì, oggi appunto parliamo di informazione intorno al tema dell'acqua, proprio. Eh, quell'informazione che insomma un po' si fatica eh, a vedere o ad ascoltare sulla maggior parte delle emittenti radio televisive italiane e, e noi oggi ne parliamo in, eh, attraverso eh, le mh, presentazioni e le anteprime eh, di documentari e film che sono stati fatti proprio in questi ultimi anni in questi ultimi mesi eh, proprio sul tema dei beni comuni eh, dell'acqua e delle lotte eh, contro la privatizzazione del, dell'acqua in, eh, in tutto il mondo e, mh, ringraziamo quindi tutti coloro, anche coloro che non interverranno oggi in radio che si sono spesi e che hanno lavorato per fare diciamo controinformazione proprio sul tema eh, dell'acqua e del che cosa avviene con la privatizzazione dell'acqua. Oggi ne abbiamo in collegamento telefonico qui in radio solamente alcuni di coloro che in questi anni hanno dato il loro contributo professionale. E il primo documentario di cui parliamo è proprio un documentario di cui la cui anteprima è stata è stata fatta a Roma il 28 aprile e la regista è la regista di Jaroslava e il documentario si chiama H2O Turkish Connection appunto è un viaggio e attraverso i movimenti contro la privatizzazione dell'acqua in tutto il mondo ma abbiamo appunto Jaroslava al telefono che meglio di tutti potrà eh, parlarci di questa di questa opera E allora, Jaroslava sei in onda, a te la parola. Ciao, ciao Simona, ciao, ciao a tutti, e vi ringrazio, sono contenta di essere su Radio Onda Rossa a parlare del film, e grazie per avermi chiamato. E che dire, questo... mi, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Eh, sì, perché ogni tanto sento qualche tu. E, questo film è stato girato in, in Turchia, Uh, due anni fa al Forum Mondiale dell'Acqua nel 2009, e il Forum Mondiale dell'Acqua è questa riunione di governi, multinazionali, le grandi multinazionali dell'acqua, eh, Banca Mondiale, che sotto una presunta legittimità si tiene ogni tre anni per decidere le politiche, eh, il futuro. dell'acqua e del, della gestione di questo mh, bene fondamentale per tutti noi in, in forme appunto più o meno segrete, non democratiche, in, nel caso specifico in Turchia ci sono stati scontri subito il primo giorno contro una manifestazione pacifica, Uh, sono stati, proprio non, non hanno fatto parlare nessun attivista a parte che costa tantissimo riuscire a entrare. Insomma, un foro completamente uh, illegittimo e appunto in Turchia questa, questa cosa poi si è calata nella realtà invece locale, nel quale la battaglia adesso che gioca la Turchia è quella sulle dighe e cioè per la costruzione di mega progetti e mega dighe. Uh, con fondi europei piuttosto che anche solo turchi, in questo momento che si sono magari ritirate delle, delle banche europee dopo gran, una grande mobilitazione uh, internazionale, anche italiana, per caso contro l'Unicredit. Ieroslava eh, scusami, che... mi senti? Sì, sì mi no volevo voi? dirti. Siccome la questione delle dighe mi è capitato di seguirla eh, per conto di Radio Onda Rossa mh, parecchi anni fa, esattamente dieci anni fa, quando andai in Kurdistan per un Nevroz, e allora già allora era in corso da anni la lotta contro la diga che avrebbe sommerso Asan Keif, questa eh, sì. bellissima città, questo sito archeologico. Eh, e proprio finora... lì sono andati e proprio ecco. di questo diciamo, una parte del documentario è girata lì. ecco quindi insomma la lotta è riuscita eh, a, a fermare per ora no questo progetto mm. insomma sono passati purtroppo dieci no. anni purtroppo no eh, sono riusciti a fermare i finanziamenti di alcune banche europee però la Turchia sta andando avanti probabilmente sempre con soldi di banche europee però a questo punto non più dichiarati dicono che sono soldi del governo turco e però le imprese per esempio c'è sempre un'impresa austriaca mi sembra che sta costruendo e hanno proprio iniziato invece i lavori di costruzione, hanno iniziato a costruire cosiddetti villaggi di rinsediamento dove la gente si dovrà spostare fra poco, hanno iniziato a fare presunti spostamenti di reperti archeologici, lì c'è ci sono c'è una civiltà antichissima di 12.000 anni delle rovine un parco archeologico meraviglioso sei uh, mila caverne un po' tipo i vecchi sassi di Matera o la Cappadocia ma meno conosciuta perché deve essere ancora scavato a parte appunto poi la gente che vive lì <ride> andrà sicuramente a ingrossare la fila dei diseredati, dei pro profughi a Istanbul perché loro non è che sono contenti di andare in questo villaggio di ris di rinsediamento, è un patrimonio dell'umanità, è un posto bellissimo che verrà allagato invece forse a breve purtroppo e poi uno non sa sentire dire purtroppo non c'è più l'Unicredit quindi in Italia se ne parla di meno adesso. ma Jaroslava eh, a partire da diciamo la, la questione più internazionale che quindi riguarda il forum mondiale per l'acqua che si è svolto a Istanbul nel 2009 però il, il documentario si addentra anche in quelle che sono le battaglie e le lotte le mobilitazioni italiane per la difesa dell'acqua quale bene comune cioè è un diciamo così una visione d'insieme di quelle che sono appunto le mobilitazioni per la difesa dell'acqua? Dell sì, gli italiani che infatti fra l'altro in quanto forum italiano dei movimenti dell'acqua o attivisti singoli erano a Istanbul sia per portare le solidarietà ai movimenti turchi e curdi sia contro le privatizzazioni, contro gli affari che si facevano in quel diciamo odioso summit dell'acqua eh, sia perché per portare invece la testimonianza di quello che stava avvenendo in Italia, quindi le lotte per eh, ottenere il referendum in quel momento, le varie situazioni eh, italiane in cui le, le multinazionali cercano di farla da padroni e, e erano lì e quindi noi siamo, abbiamo un, un, un pochino diciamo eh, documentato. Uh, la voce degli italiani lì a Istanbul e poi tornati in Italia nel corso dell'ultimo anno seguito il movimento in alcune in alcuni in momenti diciamo importanti, dalla manifestazione di Roma dell'anno scorso, una grandissima manifestazione, mm. ma anche quella della dell'acqua contro le privatizzazioni di quest'anno e al Per esempio eh, in quello che è successo al Consiglio straordinario di Acea, eh, in cui appunto si era chiesto di non anticipatamente svendere la società al, ai, ai privati o a Caltagirone e il sindaco Le Manno insomma ha respinto questa mozione, ci sono state delle proteste dentro, non sono state fatte entrare le persone e poi varie testimonianze appunto raccolte in giro. gli ultimi 20 minuti del documentario appunto intrecciano la questione internazionale a quella italiana degli ultimissimi mesi e c'era anche tantissimo altro materiale raccolto in giro che purtroppo pur, pur, non è entrato in un'ora e mezza di documentario. Senti, eh, Jaroslava, allora per per concludere come è... quando è possibile vedere il film, come è possibile reperirlo, insomma un po' le informazioni su, su dove e come è possibile. Allora innanzitutto do un sito web che è www.h2o-turkishconnection.com che è il sito dove si possono vedere le informazioni sul film e sulle sulle Eh, Jaroslava, mettiti in un luogo dove prende il cellulare perché ti stiamo perdendo. Qui prende? Sì, adesso sì. Ok. E l'avete sentito sul sito web? Si è sì, sentito? Sì. Ok. Um, quindi è stato fatto in una forma che può essere chiamata social distribution o comunque un film. prodotto dal basso, e quindi con l'aiuto di tutti quelli che volevano che uscisse, che fosse visto e prodotto e che si riuscisse a montare, andare, andare in Turchia, tornare e montare farlo uscire e stamparlo, adesso è stato appena stampato in mille copie, questo significa che sia in anticipo sulla stampa che proprio sull'uscita del film è stato prevenduto, sempre attraverso questo, questo, questo sito, adesso lo stiamo mandando a tutti coloro che individualmente l'hanno acquistato e poi ehm, sono state organizzate delle proiezioni con, dietro un contributo ehm, per, eh, per tutta Italia, è stato già presentato in una quindicina di posti in Italia, adesso eh, fra maggio e giugno appunto. fatto alle campagne di sensibilizzazione del referendum lo stiamo, lo stiamo cercando di, di presentare in tutta Italia quindi chi fosse interessato adesso a Roma non ci sono non ci sono proiezioni previste a breve ma chi fosse interessato a fare una proiezione si può mettere o d'accordo tramite il forum italiano del movimento della col comitato, il comitato romano il Crap che già ne ha diverse copie e può contribuire a organizzare le proiezioni e chi in Italia attraverso il sito direttamente con me con la mia email. Benissimo, Jaroslava, ti ringraziamo per tutte le informazioni e per eh, insomma, la, la descrizione di questo documentario e ci aggiorniamo a presto con un ulteriore, diciamo così. Eh, panoramica su quello che sarà anche questo documentario e sugli altri che verranno sì eh, grazie, grazie. Fine del grazie a presto c'è proprio, proprio una scritta Ciao. il 12 e 13 giugno andate a votare Andiamo la linea Radio Onda 87.9, stiamo parlando di acqua con un compagno e una compagna geologi, ovviamente parliamo, ricordiamo anche che c'è in programma un referendum in Italia, non stiamo dando indicazioni di voto, stiamo semplicemente dicendo che come prevede la Costituzione italiana, questo importante strumento di democrazia diretta, anzi il più importante strumento di democrazia diretta per quanto abrogativo e non propositivo, è un appuntamento di quelli importanti, quindi a giugno eh, il 12 e il 13 gli italiani e le italiane sono chiamate a esprimersi su questi referendum che riguardano appunto tra le altre cose gli argomenti di cui parliamo questa sera. Allora abbiamo alla, al telefono un intervento? Marco Bersani. Sì, sì, buonasera. Che diciamo è qui a nome di Attacchi Italia, uno dei chiamiamolo così produttori diffusori in Italia del documentario Water Mix Money, come le multinazionali fanno profitti sull'acqua un, un documentario abbastanza esaustivo rispetto a che cosa vuol dire la privatizzazione della gestione Del, del servizio idrico eh, nel mondo e che quindi descrive un po' quali sono gli effetti delle, delle privatizzazioni eh, dei servizi pubblici locali e in particolar modo dell'acqua eh, un qualcosa che viene dalla dalla Francia, cioè un documentario che viene dalla Francia e che appunto è distribuito attraverso Attac e il comitato eh, referendario per l'acqua e anche in Italia. Ehm, diamo subito la notizia che il 21 di maggio alla Casa della Pace a Roma a Via dei Monte Testaccio 22 alle ore 18 sarà proiettato questo documentario molto interessante e vorremmo sentire appunto chi ne è diciamo così uno dei diffusori o partecipante associato alla, ad Attacch Italia che ci descriva un po' perché è importante eh, andare a vedere questo documentario e che cos'è c'è di così interessante che ci spiega quali sono i reali effetti e conseguenze della privatizzazione dell'acqua potabile nel mondo beh sì diciamo che più che gli effetti che ovviamente sono ampiamente spiegati nel documentario ma che in buona sostanza sono anche conosciuti eh, il documentario è molto interessante perché spiega il meccanismo eh, attraverso il quale una grande multinazionale parliamo di Veolia che è la più grande multinazionale Di origine francese ma che eh, ha preso piede sui servizi idrici di mezzo mondo, spiega soprattutto il meccanismo attraverso il quale un bene comune viene trasformato in un bene economico e quindi, proprio, eh, quali sono gli elementi che trasformano l'acqua eh, sostanzialmente in oro blu e sostanzialmente mettono in mano ai capitali finanziari, quindi alla finanziarizzazione. pezzi della vita delle persone, eh, non a caso noi di Attacchi Italia abbiamo curato l'edizione italiana di questo film documentario, proprio perché noi siamo partiti come associazione da un'analisi della finanziarizzazione dell'economia e poi ci siamo resi conto che in realtà Eh, la finanziarizzazione aveva assolutamente debordato il campo dell'economia fino a finanziarizzare l'intera vita delle persone, a partire dall'acqua. Questo film documentario spiega esattamente quali sono i meccanismi e, ovviamente, racconta poi quello che Veolia fa e ha fatto in giro per il mondo. Eh, tra l'altro, il documentario è stato già eh, soggetto di una denuncia in Germania da parte di Veolià. Eh, ovviamente denuncia che noi riteniamo non avrà alcun seguito perché l'altra caratteristica fondamentale di questo film documentario che è costruito eh, interamente eh, su un libro scritto da Jean-Luc che sabato 21 maggio sarà presente proprio alla presentazione del film Jean-Luc Toulis è un, un ex dirigente di Veolia che a un certo punto diciamo un po' sulla strada di Damasco ha avuto una visione e ha cominciato a immaginare che il lavoro che stava facendo non andava eh, d'accordo con il suo modo di pensare la vita e quindi ha cominciato a denunciare esattamente tutto quello che ha fatto Veolia e tutti i meccanismi della finanziarizzazione dell'acqua. Lui sarà presente a questa presentazione e quindi sarà Oltremodo interessante sentire dalla sua viva voce anche la sua esperienza e il suo percorso, diciamo umano, eh, di approdo alla difesa dell'acqua come bene comune e diritto umano universale. E, Veolia è, è presente anche in Italia come un partner di varie società misto pubblico-private. Era presente anche. a Parigi come una delle due società che gestivano il servizio idrico parigino beh forse c'è un, un qualcosa che accomuna sia in Italia che in Francia nel cuore del suo impero Veolia, ossia diciamo, un, una certa inefficienza nella gestione del servizio idrico perché in Italia è contestata eh, tanto quanto lo è stata Per ora con risultati migliori in, a Parigi, però diciamo che c'è una certa così similitudine nelle contestazioni che vengono fatte a Veolia, nonostante sia a livello di fatturato la prima multinazionale al mondo di gestione dei servizi idrici. Beh sì, diciamo che Veolia, così come la sua sorella Gemella Suez, eh, hanno fatto i primi diciamo i primi 10-20 anni. Di incursioni nella gestione dei servizi idrici di mezzo mondo in maniera molto lineare perché, eh, per lungo tempo, ha veleggiato questa grande ideologia del privato: è bello, il privato garantisce efficienza e quindi sono penetrate eh, non solo in Europa, ma in moltissime parti del cosiddetto sud del mondo. Eh, oggi la stessa Veolia si trova di fronte a. la reazione, la resistenza delle popolazioni agli effetti del, del proprio intervento, per cui per esempio a Parigi eh, da un anno il comune di Parigi ha ripubblicizzato l'acqua e quindi ha mandato a casa sia Suez che Veolia, una gestiva i servizi idrici della Rive Droite, l'altro l'altra della Rive Gauche e quindi c'è anche questo elemento fortemente simbolico delle multinazionali mandate a casa dal cuore del loro impero e anche in Italia Veolia è ormai presente in diverse parti del territorio nazionale, eh, tra l'altro una cosa molto interessante di chi promuove le privatizzazioni, la costruzione di multiutility, le fusioni, uno dei messaggi che viene sempre mandato è che bisogna costruire grandi multiutility per avere dei grandi campioni nazionali e tenere distanti gli stranieri, peccato che i grandi campioni nazionali italiani hanno già al proprio interno gli stranieri, per cui per esempio Suez, è socio importantissimo di Acea che gestisce i servizi idrici, Di quasi tutto il Lazio, di gran parte della Toscana, di parte dell'Umbria e di parte della Campania, e Veolia, che è invece eh, l'oggetto diretto del eh, documentario WaterMex Money, è presente dentro i servizi, eh, dentro la multi utility Iregna che mette insieme i servizi di Genova, di Torino, di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, e dentro la Sorical, che è la mista pubblico-privata. che gestisce l'acqua di tutta la regione Calabria e dentro Acqua Latina che è una delle esperienze in cui la popolazione maggiormente si è ribellata di fronte a bollette che sono salite esponenzialmente fino al 3000%, quindi diciamo gli effetti dell'intervento di multinazionali come Veolia è già stato sperimentato dalle popolazioni italiane, non a caso è nato un fortissimo movimento per l'acqua nel nostro paese. Allora Marco, che dire? Direi che a questa alla presentazione del 21 maggio possiamo invitare eh, non solo coloro che sono contrari alla privatizzazione del servizio idrico, ma anche coloro che ancora hanno fiducia nella gestione dei privati per eh, un dibattito aperto eh, a seguito della della visione del film. Ma io credo di sì, anche se non Non credo ci siano moltissime persone così, ancora così illuse sulla gestione privata dell'acqua, ma sicuramente il documentario e il film eh, sono estremamente istruttivi proprio perché ripercorrono didatticamente come, eh, come può succedere che un bene viene trasformato in una macchina, macchina mangia soldi. Quindi è sicuramente un film un documentario estremamente eh, didattici e istruttivi per chiunque. E Marco, chiediamo anche a te eh, o oh, ad ATTAC le informazioni per eh, m, poter proiettare questo film anche in altre città d'Italia, come si può ottenere il DVD e come insomma, bisogna procedere, dove sono le informazioni? Sì, tutte le informazioni sono sul sito di ATTAC che è www.attac.it Il DVD costa 30 Euro e dentro il prezzo ci sono anche i diritti di proiezione, quindi diciamo è un prezzo assolutamente accessibile, e chiunque lo voglia può andare sul sito di Attack e richiederne copie e programmare le proiezioni, tra l'altro il sito stesso garantisce una serie di possibilità di pubblicizzazione dell'iniziativa in modo che sia Eh, più ampiamente conosciuta da tutti quelli che possono accedervi. Allora grazie Marco. Speriamo che molti colgano questo invito alla proiezione del film. Intanto ricordiamo per tutti l'appuntamento del 21 maggio e alla Casa della Pace via di Monte Testaccio 22 alle ore 18 ci sarà eh, proiezione del film, eh, dibattito e allo slogan Acqua ai popoli e vino a chi lotta un aperitivo. Grazie a voi che ci ha ascoltato. Grazie, ciao. Giuliano Palma, riprendiamo la linea da Radio Nero Rosso 87.9, questa è sempre entropia massima, stiamo parlando di acqua in prospettiva dei referendum del 12 e del 13 giugno al quale appunto invitiamo ad andare a votare e ricordiamo anche che nonostante l'informazione o meglio la disinformazione Eh, di Stato e anche quella dei grandi media privati eh, eh, a, a fanno credere che non, uh, che non ci sia referendum sul nucleare. In realtà non, non è stata presa ancora nessuna decisione dalla Corte di Cassazione eh, e soprattutto non è stata approvata nessuna legge che modifica eh, appunto la uh, situazione attuale. Quindi Eh, in realtà si faranno eh, i referendum sia sull'acqua che sul nucleare, ma abbiamo adesso una, eh, un nuovo intervento telefonico e, e lascio al compagno l'introduzione. Accingiamo sì. so, eh, a presentare un, un, un ulteriore documentario sul eh, Movimento per l'Acqua, questo è più Eh, così si concentra di più su quelle che sono state le mobilitazioni e le iniziative messe in campo in Italia dal Forum dei Venti per l'Acqua, sin dalla diciamo praticamente dalla sua nascita ad oggi. E siamo in collegamento è un video eh, ideato e eh, realizzato da margine operativo e siamo in collegamento con Alessandra Ferraro, sostanzialmente l'artefice di, eh, di questo video che ci racconterà soprattutto perché avete deciso In questo momento di realizzare un video che parla dell'acqua, ma non solo dell'acqua, delle mobilitazioni sull'acqua in Italia. Eh sì, intanto ciao a tutti, il video Acqua Bene Comune, che poi è anche un diciamo un DVD e che stiamo che presentando e distribuendo in questi giorni, diciamo, è partito proprio dal dalla considerazione che eh, mentre c'è questa grandissima mobilitazione in intorno alla difesa dell'acqua come bene comune, e l'acqua pubblica, però ci sembra che in realtà c'è da parte di, dei media mainstream un tentativo proprio di censurare, un argomento che è molto centrale e che contemporaneamente stiamo facendo mobilitare tantissime persone in tutta Italia, migliaia e migliaia di persone che si sono eh, organizzate in dei comitati di base che poi appunto vanno a convergere tutti quanti eh, nel forum italiano dei movimenti per l'acqua, quindi ci sembra anche una mobilitazione estremamente interessante perché al suo interno è riuscita ad aggregare delle culture e delle esperienze anche molto mh, differenti, esperienze diciamo, politiche differenti e che è riuscita a far diventare la battaglia per l'acqua anche un po' il, il, para, il paradigma di un altro modello di società. Per cui ci sembrava importante in questo momento raccontare in maniera più approfondita attraverso un video, attraverso un documentario, ehm, le ragioni e la storia un po' della battaglia per l'acqua pubblica in Italia e quindi mh, questo video eh, parte diciamo, dal 2007 e arriva fino all'ultima grande mobilitazione nazionale che si è svolta qui a Roma il 26 marzo di quest'anno, del 2011, ed è... Mh, alterna diciamo, al suo interno e, mh, dei momenti di immagini di appunto di cortei, mobilitazioni territoriali, iniziative estremamente anche variegate, con mh, varie voci e quindi cerca un po' di ridare anche questa coralità di, mh, di esperienze, anche queste mh, pluralità di voci attraverso tutta una serie di, di interviste eh, sia mh, diciamo, A quelli che sono quelle figure un po' più conosciute eh, dei movimenti per l'acqua e, e in difesa dell'acqua, sotto come sono Alex Zanottelli o anche tu Paolo e quindi altri del, del forum però contemporaneamente anche voci delle diciamo di quella che è l'estrema varietà di persone che attraversano questo questo movimento diciamo che un po' mh, questo fa parte anche un po' del percorso nostro di margine operativo che negli anni abbiamo cercato di raccontare vari momenti del diciamo di quelli che sono attraverso lo strumento diciamo del, del video ehm, vari movimenti che ci sembravano particolarmente interessanti ma contemporaneamente che forse non avevano l'attenzione dovuta l'altro anno sulla scuola avevamo fatto rubatoci il futuro raccontava un po' tutte le mobilitazioni contro il Gelmini per quanto riguarda però un po' più le scuole diciamo elementari e quest'anno e questo acqua bene comune E, diciamo, per, per, anche per avere informazioni rispetto a dove poter eh, reperire il, il video visto che in parte è, è diciamo così, pubblicizzato anche sul, sul sito del forum italiano di enti per l'acqua www.acquabenecomune.org però anche per avere informazioni su come reperirlo, su come poter eh, preparare, organizzare una, una proiezione. Sì, allora direttamente dal nostro sito, che è marginoperativo.net si trovano un po' tutte le informazioni, oppure a Roma... e In distribuzione anche la associazione Basta che tra l'altro sta a San Lorenzo e quindi ce l'avete anche molto vicino a, alla, alla radio che tra l'altro sono diciamo, coproduttori di questo, di questo progetto e tra l'altro il DVD sostiene un progetto in Chiapas che è il progetto Agua Paratodus per l'accesso all'acqua potabile nella zona della selva. e chiaramente sono spicate molte proiezioni pubbliche, quindi chiunque interessato trova o attraverso il nostro sito oppure lo può trovare sia al forum dei movimenti per l'acqua, che è a sede romana, che hanno delle copie e sia direttamente all'associazione situazione IABASTA. E Poi abbiamo lasciato un po' di copie, c'è la città dell'altra economia, pure a testaccio e quindi diciamo che... E, um, tra un po' di giorni sarà anche disponibile in altri luoghi perché le copie fisicamente ce le abbiamo dal 12, sabato abbiamo fatto la prima presentazione e adesso ci saranno una serie di altre presentazioni tra cui il 20 a Escatellier, poi abbiamo il, il 22 a Casa Albertone e poi il primo giugno alla Notte Bianca all'Università La Sapienza e il, prima la domenica 29 al Teatro dell'Ido Occupato a, a, a Ostia e poi se stanno organizzando un um, Altre che insomma ancora dobbiamo un po' capire i giorni. Chiaramente diciamo, questo ci fa molto piacere, sono anche varie presentazioni che stanno in varie parti d'Italia e un po' era questa l'idea anche, quella di avere un video che potesse essere utilizzato per approfondire l'argomento eh, dell'acqua. bene comune e contemporaneamente anche chiaramente invitare eh, ad andare a votare al referendum, quindi c'è tutta la seconda parte del video che è molto dedicata al, diciamo, al tema eh, referendario e quindi ci sembrava importante, che mh, e questo ci sembra importante che sta succedendo, che attraverso diciamo, il video, in modo anche per costruire ulteriori dibattiti e approfondimento per un tema, e lo ribadisco, già insomma l'avete detto però, che è veramente Sarà una delle grandi battaglie, ma non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale nei prossimi anni, perché questa tendenza alla privatizzazione è una tendenza purtroppo internazionale e di cui fanno già le spese migliaia e migliaia di cittadini nel mondo che non riescono ad avere accesso eh, all'acqua, quindi è uno degli argomenti su cui ci troveremo penso, a dover fare, a dovere, mh, insomma, a fare un gro grosse battaglie nel prossimo futuro. Sì, sicuramente l'acqua sarà una delle, così, delle risorse più, più così, diciamo, su cui verteranno i, i vari interessi nel, nel prossimo futuro. Ed è quindi anche interessante il fatto che ci siano diverse persone e diverse realtà, anche come voi, che si siano concentrate su, su una battaglia. così importante e per il momento ti, ti ringraziamo Alessandra del, di tutte le informazioni che ci hai dato e del, eh, e del fatto appunto che avete realizzato un video che racconta Uh, un, un pezzo diciamo della, de, della storia di questo paese che non viene raccontata come giustamente hai, hai ricordato te nel, nel tuo intervento appunto che ci sia un po' di così mala informazione rispetto a questi temi soprattutto nel momento in cui si va incontro a, ad un appuntamento così importante per uh, far sì che le persone si possano esprimere e, liberamente su temi fondamentali come quelli ge della gestione dei beni comuni. E ti ringraziamo, ricordiamo qual è a Roma la prossima uh, proiezione del film? Così la, che... la prossima è il venerdì 20... 20 maggio, quindi questo venerdì alle ore 21 a Esca via dei Volsci 159. e poi la successiva per e poi subito dopo la domenica 22 invece a Casalbertone nella piazza di Casalbertone eh, organizzata dalla rete sociale di Casalbertone alle 21 la proiezione in piazza del il giorno che tra l'altro c'è il mercato terra terra e, mh, alle 21 la proiezione del, del video e dopo c'è a seguire c'è un concerto e, e questi sono i primi due appuntamenti quindi 20 e, e 22 Alessandra ti ringraziamo e... e a presto. Poi se qualcun altro è interessato che ne ascolta, insomma, sul sito trova tutto il modo per diciamo, contattarci, numero di telefono e tutto quanto è margineoperativo.net. Per... Grazie a voi. Grazie ancora Ciao. a te e a presto. Bene, allora abbiamo concluso con questo escursus su tutti questi documentari che si occupano appunto di acqua e di battaglie che fanno soprattutto le comunità locali sull'acqua in Italia e nel mondo. E a questo punto credo che noi ci ritroveremo praticamente il il, giorno, il 13, giorno 13 fatidico direi a questo punto Di giugno Anche, anche se innominabile, dopo referendum. nominato Il dopo eh, referendum Dopo referendum e, Insomma, e vediamo, vediamo, speriamo che tutti siate andati prima a fare il vostro e dovere certo. E poi magari ci ritroveremo dalle così da queste frequenze Bene, buon grazie ai compagni di geologi che ci hanno ricordato appunto un tema di grande attualità che è quello dell'acqua, ci hanno anche ricordato, lo ricordiamo anche dalla radio, questo appuntamento referendario il 12 e il 13 giugno e vi ricordiamo anche che la radio non aderisce alle norme della par condicio quindi non ospita interventi a favore o contro questo, questo referendum però eh, giustamente può... invitare a utilizzare questo strumento di democrazia diretta previsto tra l'altro dalla Costituzione. E allora buon ascolto con Radio Onda Rosso 87.9, entropia massima a termine qui a lunedì prossimo.